та в похмурих камерах панкратцу. Чудові магістралі, очищаючись від барикад, витягуються вдалеч, біжать десь за місто, мов би до самого сонця. Прага співає, дзвонить, тріумфує, впиваючись радістю весни й перемоги. Всі радіостанції транслюють радянські марші крізь радісний гомін овацій. Крізь невщухаючи на протязі кілометрів тисячоголоса на здар, проходять танки переможців. Оклечені зеленню, засипані квітами, вони пропливають над людським морем, мов величезні живі колумби. А на танку, в замасеному шоломі, з розгорнутим прапором у руці, стоїть добродушний русявий хлопчина, усміхаючись до народів своєю широкою, впевненою усмішкою. Порядок в танкових частинах. Так ось який він, боєць армії-визволительки. Десятиліттями його обріхували, Десятиліттями народам світу говорили про нього неправду. Тепер він, почувши заклик знемагаючої праги, прийшов сюди залізним маршем, високо випростався на своїй уквітченій машині, народи нарешті можуть подивитись на нього зблизька. Оповитий сяйвом Сталінграда, озброєний посланець молодого стомовного світу, він став для них надійним дзірцем, показавши, як треба захищати свою волю і честь, як треба карати ворогів людства. Великий справедливець, він власними грудьми захистив народи світу, по яких могутні розбійники мали пройтись потоптом. Тепер він стоїть на танку, гордо тримаючи в руці прапор своєї вітчизни. Багряна тінь шовку лягає на юнацьке обличчя, переливається в розумних очах які перебачили всячину, які вібрали в себе півсвіту. Танк пролітає Ватловським Ацловським тисячі піднятих рук рвуться вперед за прапороносцем. Вони воліли підняти його разом з танком і понести, як свою надію, через усе місто. І незабаром станеться саме так. На одному з міських майданів Вільні руки пражан воздвигнуть високий п'єдестал і знесуть на нього цей радянський обстріляний танк, вилитий з уральської переможної криці. Злата Прага. Ніколи ще не була вона такою золотою. Поезія волі. Соняшна гроза революції вчувалася в її тріумфальному клекоті. У скромний будинок на Гібринській вулиці, де колись відбувалася працька партійна конференція, в кімнату до 33 роки тому був Великий Ленін, і йшли і йшли делегації військових частин. Дніпровські і Трансильванські, Берлінські і Будапецький, Білградські і Братиславські полки та дивізії Посилали сюди своїх представників. Густо засмаглі, бувалі воїни в орденах та медалях, з вінками та прапорами в руках, підіймалися за провідниками чехами на четвертий поверх на високе капе геніального стратега революції. Несли йому великий рапорт, доповідали йому про виконані заповіти. Замислені. Притихлі, з пілотками в руках стояли серед вінків та прапорів, розглядаючи звідси найдальші горизонти історії, бачачи звідси своє минуле і своє майбутнє. Бо ця скромна, тінєва кімната, вже сповнена музейним урочистим холодком, здавалася їм піднесеною над світом вище палаців, вище хмарочосів. За вікном розкривалась просторінь вільного міста. Міста, що пливло в розливах сонця, в майві знамен. Скрізь, скрізь, на балконах будинків, на дахах, на баштах, тріпотять вони, торкаючись численними крилами тонкої блакиті небозводу. Треколірні чехословацькі і поручних, як їхні старші брати, Червоні, радянські, з серпом і молотом. Ось він, тріумфальний похід ленінізму, втілений матеріально, видимий і відчутний вже всій планеті. Одною з перших в цей день кімнату Леніна відвідала група танкістів. У книзі вражень танкісти залишили свій короткий запис, який кінчався рядом підписів на півсторінки. Поміж ними стояв і підпис гвардії лейтенанта Миколи Воронцова. Молодий офіцер-танкіст, син замполіта Воронцова, залишаючи з товаришами тут свій запис, звичайно не знав, що через кілька годин його вже прочитають розвідники Саміївського полку і привезуть майорові звістку про сина. Полк вступив до Праги надвечір. На рисях проходив людними робітничими околицями, маючи вже нове бойове завдання, прямуючи далі на захід. Робітники ще розбирали останні барикади, підводили повалені трамваї. Жінки та діти з лементом і прокльонами вигонили за місто натовпи розхристаних з посадників швабів. Щоб не смерділо фашистським духом по Золотій Празі. Щоб не гніздилась тут осоружна Тевтонська агентура. А по дахах та горищах будинків дружно гуркотіли робітничі підлітки в нових кашкетах народної міліції. Завзято вишукували поодиноких фашистських щурів, наскрізь прочісували рідні околиці, Радісно гукали звідти полкові. «Наздар!» Бруковиця дзвонить «Летять і летять численні ряди осяйних сонцем облич, обвітрених і загорілих, вигартованих стужами та спеками. Летять вперше оце побачені Прагою і вже навіки їй рідні. Бачить вона у великій гвардійській колонії і суворо настороженого Васю Багірова з древком у руках, і збудженого Козакова, який із своєю братвою вже встиг побувати там, де інші побувають пізніше. І майора Воронцова, що оглядаючи бійців, мов би запитує самого себе, котрий з них його кревний, котрий йому найрідніший, і кожного обіймає теплим поглядом, і кожним гордиться, і кожного приймає за сина. Та поруч нього скаче малий, гарячий саміїв на великому коні. Далі грає золотими погонами новий комбат, що заступив Чумаченка. Похитуються в сідлах Черниш з Маковеєм. Обоє замислені, обоє грізно похмурі. За ними плечопліч рухається Сагайда і Ягітка. Далі височіють брати блаженки, Роман і Денис, як два вилиті бронзові гіганти. Мчить на своєму баскому жеребчику Хома Хаєцький, рішуче поводячи вусами, зачудовано оглядаючи Прагу, суворо гукає на дахи молодій чеській міліції. Шукайте по всіх нишпірках, По всіх демарях. Не давайте звити їм гнізда. Виводьте їх на Майдани Та судіть великим судом, Аби знали, яка доля розбійників іжде, Аби заказували своїм внукам і правнукам До десятого коліна. Рота за ротою проходить полк, Гремить і дзвонить по працькому бруку. Ряди вже заповнено, вже по них не видно, чого коштували полкові плацдарм і долина червоних маків, Альпи і тисяча інших боїв. Проходить він, затамувавши в собі свої великі болі і радощі, несучи в собі непохитні свої присяги і мрії. Рядовий і звичайний Схожий на силу селену інших полків, що проходять тут у цей день. Монолітною, зімкнутою колоною, при розгорнутім прапорі, обличчям до сонця. Таким пройде він через усю Прагу, на карбуючи по стінах чеської столиці свої славетні указки. Таким вилетить він за місто в золоту імлу далеких незнайомих доріг, випробуваний всім, готовий до всього. Кінець озвученої книги. Запис проведено в республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читав. Василь Манько, звукорежисер Тетяна Власюк, Київ, 1989 рік.